Neka je salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku i miljaniku Muhammedu, sallallahu alaihi wa sallam, njegovoj častnoj porodici, vrlima, sahavima i svima koji slijede uputu Islama do sudnjega dana. Molimo gospodara da nas počasti korisnim znanjem, da nas sačuva od onoga znanja koje neće nam koristiti na ovom i budućem svijetu i da nas milošću svojom uvede među svoje čestite rogove. Samo početku ću vas da, da se Sjetimo Fatihom i Dovom Imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo Rida je Lillaha en Fatih došli do desetog poglavlja u knjizi o znanju I prije nego što počnemo čitati Samo da spomenem jedan kuranski ajot U kojem uzvišeni stvrtel kaže vas'alū ahl al-zikri kuntum lā ta'lamūn ubītaytāni ko je dato znanje ako ne znate ovaj kuranski ajet sadrži naredbu djema kategorijama koje u biti treći nemaju ljudi su ili znaju ili ne znaju naredba je onima koji ne znaju da pitaju oni koji znaju i ujedno je naredba onima koji znaju da pouče oni koji ne znaju nisam bio ovdje u Bosni i Hercegovini ali su kada se ovo deslo u Visokom što je znanje nisu sve televizije prikazala ali jedna rečenica pokazala koliko je onaj otac koji je izgubio jel muš koji je izgubio suprugu i otac kojem su djeca ranjene koliko on zna gospodara kaže mi osoba koju vjerujem da je svojim mušima čula i gledala na televiziji kada su imali intervju sa njim Da, tak. Pitaju ga šta kažete na ovo i očekuju da čovjek počne proklinat sudbinu, govorit krivi ova i krivi ona. Samo jednu rečencu koju je rekao, naravno to je samo jedna televizija i to televizija koja nije, nije hvala dragom Bogu, usmjerena na onih vrijednosti koje mi nosi. Samo jednu rečencu rekao, moja supruga je šehid, ona je preselila Branić svoju djecu. Zamisli koje je to znanje iz tog čovjeka. Ja ne da on ima. Nije ima, je li? Sigurno nije običan čovjek. U tom trenutku. Jer čovjek se ne prepoznaje prema onim trenucima koje je on osmisli, Nego prema onim trenucima koji su njega osmislili. Kako ti kada odreaguješ na prvu, tosti, To je tva prava priroda. Izbog zbog toga je Resulullah s.a.v. i rekao sabu strpljenja je prilikom ogudarca i kategorija ljudi i to je vrlo bitno da znamo koja neće polagat račun kod uzvišenog gospodara je in nemaju afas sabiruna eđravum i vejrija hisab oni koji su se strpili dobiće svoju nagradu bez polaganja računa nema za oni koji su strplili nema polaganja računa i mene je zaista nisam bio, bio sam van Bosni ali kada, mi je, onaj, kada su mi spričali to zaista sam sam se onaj da kažem, naježio od, od, one, od poštovanja prema tom insano, nisam ga ni vidio. Ovo poglavlje je Znanje je to koje treba prethoditi svakom govoru i svakom poštupku. Imam Buhari odmah kaže prije nego što bilo šta kažeš i prije nego što bilo što uradiš moraš znati Da li je taj postupak dozvoljen ili je zabranjen? Da li je taj postupak tvoja obaveza ili je nešto što možeš učiniti a i ne moraš? I vrijednost djela u vidi, vi znate da je u nijetu. I nijet je, iskrenost u je duh svakog djela. Duša svakog djela. Ja sada ovdje imam Buharija kaže moramo znati šta je šta. I na to mi sam insistirao kada sam vam govorio dajte da mi ne dozvolimo da druženja ovdje budu na nivou onih koji slušaju, nego da budu na nivou onih koji razumijevaju i primjenjuju. Pa smo kazali prošli put, hadis Rasulullah u kojem kaže ko kaže sto puta hamdihi, na večer kada legne ili kada omrkne i ujutru kada ustane, niko neće će donijeti na sunnijem danu bolje od onoga što je on doni. To je pitanje primjeni. Odmah nakon što je ovaj naslov donio imam Buharija, kaže, li taulillahi ta'ala, jer je uzvišeni gospodar rekao, fa'alam annahu la ilahi illallah, znaj da nema drugoga Boga osim Allahom. I prvo je spomenuo, znaj, pa je onda rekao, la ilahi illallah. Banalan primjer, samo da približim, u ovom trenutku za nekoga od nas može biti, izvan ove prostorije, neko dobrozakon uopće ne zna to dobro je činjenica, istina je tamo, dešava se, dobro za njeg. Da li će mu išta pomoći što se to desilo? Ako on nije bio taj koji je znao. I to je onaj primjer koji sam vam navodio pretrošli put, mislim da možda ranije, kada je onaj gramatičar išao s plavom pa ga pita, pa pita splavara znaš li ti gramatiku? Kaže on, ne znam. I kaže, proslo ti je pola života. Pa ga pita, dalje znaš ti pojeziju? Kaže, ne znam. Kaže, prošlo ti je čitav život. Ova njega pita, znaš li ti je plivati? Kaže, ne znam. E, kaže, prevrni je splav, kaže, tebi je otršao isto čitav život. To je ono znanje koje će nam koristiti. To je ono znanje kojima svoja srca oplemenujemo. Kojima, kojim svoje duše čistim kojim svoje postupke činimo sličnim, sličnim, ne može biti identično postupcima Rasulullaha s.a. u svakom aspektu života i porodičnom i postup kojeg obavljamo svaki aspekt života pokušavamo što kaže jedan alim oponašam plemenite iako plemenit nisam ne bilme Allah među njih proživio tu šobina dalje kaže ebilain, gospodar počinje sa znanjem Oba maj, znači poglavlje znanje prije govora i djela, zbog riječi uzvišenog gospodara znaj da nema drugog boga osim Allaha, pa je počeo sa znanjem. Kaže jedan lijep stih, kaže kun ma Allah, budi sa gospodarom tar Allahamak. Vidiješ da je gospodar sa tobom. Utrukil kul, sve drugo ostavi. Wahadi tamak, joprizam budi da te protiv tvoji nesavladaju. I onda dalje nastavlja, da vam ne citiram naravskom, kaže, ko ti može uskratiti ako Allah dadni? A ko ti može dati ako ti Allah ako ti Allah uskratni? Dalje kaže imam Buharija ulema učenjaci su nasljednici Božji poslanika jer su Božji poslanici u orresu na in prenijeli sljedećim generacijama znanje ovo je hadis koji bilježi Tirmizija Koji je vjerodostojan. I Resulullah kaže ulema iza sebe nije ostavla dinare i dirheme. Ostavla je znanje. I dalje imam Buhari uzma taj hadis. Men ahadahu ahadadi haddin wafir. Ko uzme znanje od ulemi. Uzeo je veliki udio. Uzeo je ono što je značajno, što je bitno. I kada govorite o dva aspekta. O odgoju i obrazovanju. Ulema bez izuzetka. Govori o tom je da čovjek mora u najmanju ruku, mora imati učitelje u onim stvarima bez kojih ne može obavljati namaz, učiti musav i sve one detali koji su mu obavezni. Odgoj mogo je dobiti to od roditelja, pa nije morao tražiti obrazovanje. I zbog toga ranije se pitalo šta čovjek sve treba znati. Vi to znate. Ako čitate prije par stoljeća knjige, pa kaže da bi čovjek bio mu fesir komentator Kur'ana, mora znati to, mora znati to, mora znati arapski jezik, mora znati Kur'an, mora znati, ne znam, propse fikske, mora poznavati joj. Međutim, danas se više mi ne pitamo šta to trebamo znati. Šta se danas pitam? Bojno. Šta se završio? Ja, Koju diplomu imaš, dobro? Ja. Bojno, šta, šta sad pitam? Danas se pitamo koje stvari ne smijemo ne znat jer toliko je napredovala znanost, toliko informacija imati, da čovjeku biti treba razlučiti što je to, toliko bitno da ne smijem to ne znat znači da moram znat dalje kaže imam Buharija i ovo je hadis koji mene posebno raduje večeras zbog nas ako god kaže u amen selekja to ritan jatlovu vihija ima ko krene na bilo koji put na kojem traži znanje bilo koje znanje, naravno znanje koje, koje ga vodi onom njegovom cilju. Kaže poslanik s.a.v. ovaj hadis bileži iman muslim lahu Allah dragi mu olakša put do dženneta. Ovaj put nekoj im smo mi danas. Imate ljude koji su hvala dragom gospodaru došli večeras ovdje i možda Allah dan je radi njihovih dova da nas sviju gospodar daruje znanjem i daruje iskrenošć ako Bog To ne mora biti onaj koji govori. Jerujte mi, jedan džemat, na koji imaju lijepe običaje, kaže, kad jedan govori, njih po četverca idu, razgovaraju sa ljudima. Kad jedan govori, znate što ova trojica druga radi? Uči je dovolj. O mi je sma, nekoliko puta sam govorio, kad dođeš negdje na hudbu, pokušaj Allah ti, dragog, pokušaj pa vidi da li će imati efekta. Moli gospodara da dan je da hati koji se popio na mimber, da lijepo govori. Kogo da je? možda ti je antipatičan ostav to po strani reci Jara moli te tvoj rob molim te, niko ne zna da te molim dadi mu da koristi ovim ljudima koji su došli na džumu i pogledaj ali nemoj to samo jednom uradi nek to bude tvoj običaj jer smo rekli pazi šta misliš jer tvoje misli postaju djela pazi kako djeluješ jer tva djela postaju šta običaj, pazi kakve običaje imaš jer to postane tva priroda Samo kritikuje. Ne valjamo ovaj, ne valjamo dobro, Niko nevalja, valja, jel ti valjaš? Subavljamo. To ako niko ne valja, to je samo pokazatelj da u tvojim očima je priroda, jel? Ljudi, loša. Čuvaj se, kaže, loših običaja, jer loši običaj postaju tva priroda, a tvoja priroda će odrijeti kuda ćeš i gdje ćeš završiti. Je ne zavisi Od onoga kako Resulullah s.a.v. kaže Svaki put, kaže, kada učiniš dobro dijelo Bijela tačka dođe na tvoje srce I svaki put kada učiniš loše djelo. Crna tačka dođe na tvoje srce I na kraju, kaže Resulullah, i to je trenutak smrti Kada se konačno odredio šta si i ko si, Kaže Resulullah, ili srce bude bijelo Žastoke bijeline, ili bude potpuno crno Zato čovjek treba to uvijek imati na umu. Dalje kaže imam Buhari dikruhu, rekao je uzvišani Allah inama jakša Allahe min ibadih la ulema Allaha se od, robovi, od robova njegovi boje samo oni koji su učeni. Ovde da kaže najkraća i naj ja rekao bi, ne samo najkraća nego definicija koju zaista možeš uvijek u životu uzeti za vodinu. Allaha se odrobova njegovih boje samo oni koji su učeni. Ovdje nam je gospodar rekao, kogod se gospodara ne boji, što naš brat kaže, može imat kogod hoće diplom. On nije učen. I zbog toga, jedan je pjesnik rekao, Ala padri ail mil mer i ja uzumu haufuhu, onoliko koliko se čovjek uzvišeno gospodara boji, onoliko koliko se čovjek onoliko koliko je čovjek svjestan gospodara njega se boji. Imate danas situaciju da ljudi koji imaju visoke diplome naplaćuju naplaćuju ispite. Varaju ljude ljude kojima radi projekt, Lijekove daju najskuplje. Onom je dedis romašnom koji dođe sa penzijom od 300 maraka. Dva lijeka 1.6 maraka 1.26 ni 5 ni 6 daje ona od 26. Dovoljno je čovjeku zdanja. Dovoljno da se boji Allah. Tako mi gospodara ne, ne, ne psmene, ne zna čitati i pisati možda. Kod Allaha će biti proživljena kao među učenjacima. Znaš to? Zato što se bojala, drago u Boga. Odgajala svoju djecu, posvjetila se njima. A bit oni koji nosi najviše diplome, zašto? Ali malo, malo, pa učini takve stvari koje se normalan čovjek stidi da ispomini na ovom mjestu. Dalje kaže Imam Buhari Ove primjere koje navodi a sura je ova but sura Pauk neće razumijeti osim onih koji su znalci vi znate da je u suri Ankebut spominut, spominut Pauk odnosno spominuta ženka Pauk u vrijeme Rasulullaha s.a.v. nije se znalo i nije se moglo utvrditi kojeg je roda Pauk pa je bilo ono kao onoj anekdot. Kaže kako ćeš znati je li riba muško ili žensko, kaže baciš je nešto pa ako je pojeo onda je muško, ako je pojela onda je žensko. Uzvišeni Gospodar kaže u Kur'anu Kerimu: "Mezeru vladina tetekadu min dunillahi awliyah", primjer oni koji mimo Allaha uzmaju zaštitnike. Subhanallahu je primjer pauka, ovden spomenuta ženka pauka, jer je ona ta koja tka mrežu i subhanallah, ovaj primjer naravno mogli bi ostati sad vremena pa govoriti o tomi, ali gospodar kaže zaista je najslabija kuća, kuća pauka vi znate da danas se zna da su te niti, paučine jače od železa i onda je primjer taj malo, treba ga pojasniti međutim, činjenica je da paukova kuća nema ni krova ni zidova jel tako? ne štiti i to od hladnoće i toploti I se da ženka u određenim trenucima pojede mužijaka i onda je gotovo. Znači postoje stvari. To je kuranski ijađaz. I o tome se može opširno. I zbog toga gospodar kaže i ove primjere će razumijeti oni koji imaju dato znanje. Dalje kaže Imam Buharija u Apalu, u Kulina, ne smao. Naravno najbolje bi bilo da se možemo zaustaviti kod ovih hajeta, barem desetak minuta. Svaki ovaj hajeta služuje. Ima takve... Takve poruke ima, da bi u desetak minuta mogli barem neke stvari reći, ali nema vremena pa ćemo malo, malo brže. Kaže gospodar, ovo je sura Mulk. Stanovnici džehennema u džehennemus. I kažu, u atalu laukunna nesmau. I rekoše, da smo mi slušali, a u naatilu ili razumijeval Ma kunnami na sahabi sajid, ne bismo bili od stanovnika, stanovnika džehennema. Ovdje je jedan detalj. Svako od nas ima dar gospodara koji se naziva razum. Nas je gospodar razumom odvojio od životinja. Danas ono što se dešava u stvarnosti našoj takozvanoj modernoj, suvremenoj stvarnosti jeste pokušaj da se čovjek dovede na nivou hajvana. Da se njegovim instinktima, da se njegovim potrebama, strastima, prohtjevima dadnije primat u odnosu na razum. Banalan primjer, doktor kardiovaskularni hirurk. Sjednete sa njim za sto. Vidite da jede vrlo malo. Vidite da izbjegava hranu koja je masna. Pa kaže zašto? Zato što on zna kakvi mu na sto dolaze. Banalan primjer. Ali ćete vidjeti na televiziji da vam reklamiraju hranu koja samo ubija čovjek. I nažalost ljudi zbog čega jer daju primat nekim drugim dimenzijama zaboravljanju Dobro, dalje kaže uzvišeni gospodar Ladina Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Naravno, ovo je, je kuranski Kur ajed koji nam govori o tome da zaista trebamo pokušati onoliko koliko možemo ići ono što smo kazali sa nivoa onoga koji samo sluša predavanje na nivo onoga koji piše koji zapiše hadis Dokle god ne vidim da imate interes ja nisam zadovoljan s tim. zapiše hadis, zapiše izreku pa onda pošalje prijatelju, pa razgovara pa diskutuje to je traženje znanja nema traženja znanja bez toga i onaj kaže imam šafja ako osjeti slast traženja znanja, bit će draže sjelti u znanju nego u svim drugim stvarima Votala nebiu i rekao je vjerovijesnik ovo je samo znači uvod i on uvod ove stvari sve spominje Onaj kome je Allah želi dobro, dadne mu razumijevanje vjere, Me yuridillahu bihi khaira, yufaqihu fid din. E sada, naram, ovdje imate kako kako doći do znanja. Odma imam i Buharija hadis dalje citira, wa innamal ilmu bit taallum. Znanje dobijaš učenje. Nema šuplje priče. Bježite od toga, danas jedna od polesti U prezentiranju učenia islama jeste da vam prezentiraju to ljudi koji nemaju svoje učitelj nego su uzeli knjige pa čitali. I što onda rade? Zami ste da vam dođe doktor kod kojeg ste prijavili svoje djete kaže i da sina ili ćerku, kaže, eto ja sam sam učio na tome, nemam ja diplome. Šta bi uradio? Pa ima knjiga na tome. Ima knjiga, znači pedijatrija. Imam uho, grlo, nos, imaju učbenic. Zašto mi ne idemo kod ti ljudi da nas liječi? Znači, stomatolog kaže, nisam ja, nemam diplom u stomatologiji, ali liječim. Imam, kupio sam stolcu za 15.000 i liječim. Ima neko da popravlja, Allah vam dragog zube kod njega. Pa kome su zubi bitni odvjeriti? Uzmiješ od čovjeka koji zvrda zdola, niti on ne razumije prioritete, niti on učio, niti on na koljenima sjedio pred ulemom, niti on ima ajdeba u leme, umisljen pun sebi. Kaže to da je možda je ružno, kaže dok ne odje u toaleti. Zaista tako. I na nije čudo. Ljudi bježi. Kaže jedna sestra naša, muž, na prvi pogled, musliman praktičan, istu ko ženu istiruo je stroj djeca. I kad razgovaraju sa njim, Allah kaže, poslani kaže, pa bolan ukopaj se uzem u Boži rob. Sve to uraditi. On, on je sigurno na desetine i na stotine ljudi udalje od gdje je sigurno tim jednim postupom. I zbog toga ovo, znanje je učenje. Nema znanja bez učenja jedan od ciljeva ovoga i vi vidite alhamdulillah, ni stanjamo plakat nemojte da dolazi tako nećemo učiti i ako nećemo diskutovati i ako neće biti sutra pitanja pa nekoga stipa na papiru pošalje pa diskutujem, nema koristi od znanja koje se ne pretoči u život to je bezvezi, nema ga sve ono što učivo mora ili postaja stvarnost ili smo samo uspostavili jedan novi argument protiv samih sebi danas slušali o vrijednosti znanja a ne uzimimo knjigu neku da pročitam. Nemamo svoj je to svoje selo sa Kur'anu ili svoje jutro sa Kur'anom. Da ne kaže, al međutim znači treba učiti, odma imam Buharija zna kakva je to situacija. Ka, wa kaže Ebu Zer el jedan od ashaba božeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, law dadtum 'ala hādhihi, kaže kada biste stavili oštru sabljo koja kad se pripsne na nešto onda posjeći Na ovo, na usta moje. Sume zanem tu eni unfizu kelime ten se mi etu ha min en nevi. A ja znam da mogu barem jednu rečenicu koju sam čuva da je Resulullaha reći. Prije me uvijete, ja bi to uradio. Drug, drugi uvjet Možda je bolje kazati da je treći, jer je prvi uvjet iskrenost. Drugi je da želiš da učiš. Treći uvijet je da budeš odvažan. Da ne gledaš na ono što je prošlo ili da razmišljaš o nekoj budućnosti sljedeće hefte ajde dana na predavanje, odo na des ne ne ne, ove hefte otiće pa sljedeće dvije nemoj ako ćeš samo u sebi barati jel? odvažnost, kaže Ebuzeb da stavite sabiju i to sam vam govorio kad je onaj Alin, Allah vam drago i zapamstite taj primjer zarobili ga nemuslimanska vojska Mongoli kaže sutra ćemo ti iznijeti da jedeš svinjetinu kaže pred svim ljudima Kaže, on dobro. Kaže, što? Da te ponizimo, da musliman vidje kako njihovo ulema jede svinjeti. Prilazim u kuhar. Kaže, tako mi gospodara, ja primio islam. Ja ću te sutra te letinu skuhati. Topi se, kaže u ustima, ti slobodno hališ. Još ako je gladan, subhanallah, dolazi on, sutradan, izvali ga predsvijet, par hiljada ljudi je tu muslimana, oborenih glava, gledaju kako će on postupiti. Kaže, kad su mu danijeli onu hranu, ovaj sa smijehom u kuhar donosi, ono namihuje, znaš. Kaže, uzima onaj posudu sa hranom pred svim ljudima. Kaže, je lovo sinjetina. Kaže, im ovaj sa sabljom što stoji izdanja. Jeska svinjetina sinjetina jedije. Kaže, sinjetina je haram i prolijet. Onaj kuhar sa suznamo očima kaže, Allaha mi je teletina, Allaha mi je teletina. Kaže, znam ja, znaš ti, zna gospoda, ali ko će reći ljudima? I na licu mjesta ga poguda. To je ovo Ebu Zerog. Da ste stavili Britku u Na moj vrat. A ja znam da mogu barim rečenicu od Resulullaha pred njim. Ja Ima biti rekao. Dobro. Vokaleb no Abbas kunu Rebanijin. Ibn Abbas se rekao budite Rebanijin. To je pojam jedan. Rebani je od arabske riječi Rab. Onaj ko je odan gospodaru u Kur'an se naziva Rebanijun. Onaj ko je odan gospodaru. Ovde pojašnjava šta znači taj pojam, pa kaže Fukema Fuko, budite mudri. Imal neko da se sjeća definicije mudrosti. Sjećat'o se, u časovima 2-3 puta smo. Imal nek, nemam nast da da Ima diem, mu 10 varaka, a mislim neko da zna. Mudrost je da požurim da nisi izbil deset maraka. <gledu> Imal neko da zna. Dobro, mudrost je činiti ono što treba. U vrijeme kada treba i na način kada treba. Se se ne doz, samo niti. Odni, a za se ne nisi čaš ispitost. Da. Načini mudrost je, činite ono što treba. Na način na koji treba i u vrijeme kada treba. To je primjer studenata ispita. Potpisi se skupljaju prije. pri prišlo, a ne posle. Posle piše ko profesoru, misli jesam nežalom učinio, nisam nežalom učinio. Na vrijeme učiniti ono što treba karakteristika onih naroda koji su daleko od gospodara je šta šta stvar rade od samo ono što moraju a i kada rade ono što moraju rade samo koliko moraju i ono što moraju i koliko moraju nastoje da urade što traljavije i sve ove tri, tri stvari kad spoje kad urade samo ono što moraju, samo kad moraju, što traljavi, nastoju da ti prikažu da, da nitu oni su ravi. A danas pogledajte našu osobi. Dalje kaže ova riječ Rebaniju, jer je riječ rab, riječ gospodar, iz je izvedena riječ terbijet. Vi znate da terbijet znači odgoj. I sad kaže, imam Buharja završava Ovaj uvod pa kaže ar-rabaniyul koji rabi nasa bi sigaril ilmi qabla kibarihi kaže stvarni učenjak ali je onaj koji ljude odgaja malim stvarima prije velikih stvari znači mala stvari da mi kažemo subhanallahi ve bihamdihi svako jutro i svako veče 100 puta velika je stvar sutra možda da moramo dati ono što nam je najdraže kako bi zaštitili svoju vjeru Ako nismo u stanju malim stvarima graditi sebi, to isto kada kaže, sagradio sam kuću, ali ni jednu cignu nisam upotrijebio. Niti jednu ploču nisam uzao. Šta je kuća? Ako nema sastavnih dijelova. Hadis za danas koji sam pripremio, jeste samo jedan. Kaže, to je jedanesto poglavlje, u kojem kaže da je Resulullah sallallahu alihi wasallam sa vremena na vrijeme, a ne uvijek, govorio ashabima, držao im vaz, jel? I poučavao ih je kako im ne bi dosadilo. Prenio nam je Muhammed ibn Yusuf od Sufjan od Ameš od Abu Vaila od ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao: "Kaanan Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil maw'izati fil ayyami kirahat as-sa'amati alayna." Kaže ibn Mas'ud radijallahu anhu to je princip i princip poučavanja. Ako nekoga poučavaš, ne možeš mu svaki dan trubiti. Zašto? I najlepša hrana zna dosaditi. I najljepša. Jedi baklavu sedam dana, osmi dan ćeš reći, pa imala kakva hurmažica. Jel? Najljepša hrana. Dobro, možda neko ne voli baklavu. Jediš hurmažicu sedam dana, do sad će Dobro. Ovde Dobro. Ovdje je jedan detalj vrlo bitan. Metode Resulullah s.a.v. u poučavanju. Jedna od metoda je samo jedna metoda. Jeste ta da kažem, pravljenje razlike. Pusti ljudima da razmisli. Ostavi im prostora da on kaže, subhanallah, Vidjeti što je ovo, što je ovo, ovo je bitna stvar. Završću sa ovaj jednim, jednim detaljem koji je za razmišljanje. Samo vas molim da razmišljate. Sljedeću heftu, 5 minuta, 5 minuta, nema samo razmišljajte. Sjetite, pobjegnite od sviju, pobjegnite, ako imate bračnog druga malo se i od njega udajete. Naravno, možete biti tu, ali da ste mislili na neki. Onaj, probajte razmišljati o jednom detalju bio sam ban Bosni i Hercegovini u jednu susjednoj zemlju prije neki 150 godina. Nije to daleko tako. To su možda naše prade, otprilike. Možda čar idej, pojedini. Bilo je u tom gradu, to je çarši u susjednoj zemlji, bilo je preko 60 više džamija. Sa munarama, sa medresama, sa imamima, sa mujezinima. Sa plaćama, sa svima. Kompletan sistem 150 gonina. Danas u tvoj čači nema niti jedna džana. Nama vrlo bližu. Od naše granice ni, ni, ni 50 km. Ni 50 km. Sada tu ima samo jedan nešćit u jednoj kući. Jedan ima koji pokušava da radi s ljudima kojih je tu vrlo, vrlo, vrlo malo. A sada... Šta hoće da razmišljate? Ovo je samo ovoj. Hoće da razmišljate o jednom detalju. Ja sam pripremio jedan hadis, ali njega ćemo ostati za sljedeći. Samo razmišljate o ovoj rečenci. Vrlo jaka rečenci. Alamu Rahmetila je veliki mu hadis šama. Ja nisam imao priliku da učim kod njega, a samo sam par puta dolazio, slušao ga, ali nije mi učite. Ima ljudi u Bosni koji su studirali u Siriji koji su kod njega učili. Ja nisam. Učio sam kod njegovog sina koji mi je bio profes Međutim, kod njega sam je jednu rečencu, on je porijeklom albanac. Možda neki znaju, šeha Bilkadira Adnaud. Veliki muhadic bio. Možete i na internetu, možete neka njegova predavanja na YouTube, ovi koji govore malo arapski jezik, poslušati kako govori ih tako. Jedan vrlo, vrlo mu barek On je rekao jednu rečencu, koju bih zamolio da, da bude prijedmet vašeg razmišljanja, a u svijetlu ovoga što sam spomenuo. Kaže on, on je odrastao u Siriji, u Damasku, i kaže Albanska ulema na Kosovu i u Albaniji, u Makedoniji, u tim prostorima je govorila, kada bi Allah dao da se poruši Stambol, ulema Bosni i Sarajeva bi ga mogla izgraditi. To je govorila za vrijeme Hilafeta, Osmanlija. A kaže, znajte, isto je govorila ulema, ako se poruši Sarajevo, Stambol ga ne može izgraditi. Samo to razmišljate. Ništa drugo. Ovo vaše dolaženje, ovdje je samo mali, do, mali mali doprinos na zajednički. Da pokažemo da mi možemo graditi. Pogledaj, kaže, kad se Stambol srušio, Sarajevo ga može, ili Bosna, jel, to je simbol grada, simbol država, može iz Dajte da pokušamo o tome razmišljati. Jer, ove džamije koje sam spominio, ne može niko drugi vratiti, nego vidimo. Mi moramo o tome razmišljati. I mi moramo razmišljati kako da jačamo svoj identitet. Ti ja. Mi nemamo bolje bojske. To je to. Nisam vas velje okahario. Nadam se da nisam. 5 minuta, 10 minuta, koliko nađete vremena. Razmišljajte o ovom. I razmišljajte o činjenicom. Da smo mi dužni da uspostavimo takve relacije. Da imamo kod nas u lempu da imamo ljude i trgovci, i zanatlije i inženijere i meka radni, svi da traže znanje i da u njihovim kućama je uspostavljen stil življenja Muhameda s.a.w. I zato dolazimo ovdje Znači zadatak uz Božiju za sljedeću heftiju razmišljate ovoj rečenic pogotovo u svjetlovi i neki globalni dešavanje i kretanje svi nam mogu biti dobro namjer ali mi moramo uraditi Uz Božju pomoć ono što je što je naša obaveza. Jer niko drugi neće to uraditi onako kako bi mi. Niko ne može mo tvoje dijete voliti koliko ga voliš ti. Jedino dragih gospoda i njegov posljednjih Molim gospodara da nas počasti da ove stvari razumijemo. Ako nema nikakvih pitanja da proučimo to. Do... Pa što pišu? Auz billahi anash-shaytanir-radiim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillah wa kafa was-salatu was-salamu ala sayyidina mustafa Vola ali i sahibi Gospodaru naš, počasti nas, nemoj nas poništiti. Gospodaru naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kast. Gospodaru naš, oprosti nam grijeha, nemoj nas kažniti. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. Gospodaru naš, molimo te najvećim imenom tvojim da nas zaštitiš od džehennema i svakog djela koji približava džehennem. Gospodaru, naš podaj studentima uspjeha u njihovim ispitima. Gospodaru, naš podaj našim ljudima koji rade uspjeha u njihovim poslovima. Gospodaru, naš oženi one koji su oženjeni i udaj one koje su neudate. Gospodaru, naš molimo te da jačaš naše porodice kroz pokornost tebi. Gospodaru, naš molimo te da pokornost tebi nama bude draža od hladne vode kada smo ženi. Gospodaru, naš očisti naša srca od lice mjesta očisti naša dijela od pretvaranja i očisti naše društvo od svake vrste zla gospodar naš pomazi nas da ustrajemo u dobru makoliko ono malo bilo i počasti nas da zbog tog dobra budemo u društvu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam oprosti nama roditeljima našima i svima koji su nosili islam prije nas subhana rabi krabila izate amai sifunu salamu alam nur salimu alamin al-fatih